Most nyitítom a felvételt. Sziasztok, kedves rádió és televízió hallgatók! Amiről szeretnék nektek beszélni, az két dolog. Ugye itt már arról fogunk olvasni, hogy, hogy Isten utasítást ad már megint arra Izraelnek, hogy hozzanak létre menedékvárosokat és megnézzük, hogy mik ezek a menedékvárosok, mi volt a működése. És nagyon érdekes Isten szívét megfigyelni ezeken a dolgokon keresztül, illetve utána tovább megyünk és megnézzük azt, hogy Isten hogyan erősít erre, megint, még jobban rá erre a menedékvárosokhoz kapcsolódó hozzáállására, így a 24. fejezet végén. Úgyhogy nyissátok is ki a gyubiátokat, hogyha itt van. A Józsué 20, 20. fejezeténél. Kicsit lassabban fogunk haladni, mert most elfelejtettem bejelölni az ige verseket, de ez is végig várjátok, úgyhogy ez van. Na, ezután így szólt az Úr Józsué-nak. Mondd mond meg Izrael fiainak, jelöljétek ki menedékvárosokat, amelyekről beszéltem nektek Mózes által. Amiről itt szó van, azt is szeretném felolvasni. Ez a 4 Mózes 6.34, amiről ugye mondtam már Mózes által. Ugye itt egy ismétlést hallunk Istentől. Tehát 4 Mózes 6.34. Ja, bocsánat, fontos kérdés. Ki csinálta meg a házi feladat három héttel ezelőttről? Ki emlékszik, hogy volt házi feladat? Lucca, neki mondtam. Jó, nem baj, csak megkérdeztem. Nincs büntetés, vagy ilyesmi. Ö, tudjátok, ez értetek, mert ez nem nekem csináljátok a házi feladatot. Az volt a házi feladat, a 4 múzás 28-et hát elolvasni az áldások és az átkok. Vajon esetleg emlékszik valaki, és ha valaki szorgalmasnak érzi, magát akkor. nia. Tehát a 4 Mózes 6.34 volt, és most nézem, hogy a 4. Mózesben nincs is a 6.34. vers. Ezt most jól benéztem, nem baj, mondtam, hogy a testem erőtlen. Arról van szó, hogy gyakorlatilag ugyanezt mondja el Isten, amit a, ut a, utána a Józsui 20-ban is elmond. Tehát azt mondja, hogy előjelte ki amelyekről beszéltem nektek Mózes által, hogy oda menekülhessen a gyilkos, aki tévedésből nem szándékosan ölt meg valakit, és legyenek azok nekik menedék a vérbosszuló elől. Uh, amiről egyébként ez az igevers, amit azt hiszem a fejezetet kihagytam belőle, de ez senkit ne zavarja meg, uh, kifogom keresni, és majd mondom, hogy otthon olvassátok el. Arról beszél, hogy ugye előfordulnak balesetek, és uh, van úgy, hogy az ember véletlenül megöli a másikat. Általában ez a ritkábbik eset jó, jó, jó esetben, uh, viszont előfordul ez. És uh, felhozza azt, hogy uh, ha valaki így követi el, hogy nem szándékosan öli meg az ő testvérét, vagy embertársát, mindegy, hogy, hogy, hogy zsidó vagy, vagy idegen, Izrael földjén, az meneküljön el a, a városban. azért volt szükség, mert akkor a végrehajtó hatalom, és az, és hát a, az ítélkezés azért nagyon rövid időn belül megtörtént, ugyanis ha megölték a családtagodat, akkor jogosult voltál vérbosszura, tehát vérért vérrel fizetni. Vagyis, hogyha a, a Aladár megölte Bélát, akkor Béla a Cecil az megölhette Aladárt, Azért, mert, mert ő megölte Bélát. Tehát, hogy így a családi összetartáshoz, ez volt a szociális háló, hát eléggé durva volt. És, igen, a az abc csak ez így megígéztek. Szóval, hogy ez volt a mentség arra, hogy ha, ha, ha Béla nem azért halt meg, mert Alandár meg akart őt ölni, hanem azért, mert véletlenül elkövette, és ezt az ige ki is fejtje ebben a... Negyedik módeski valahányadik fejezet 6 34. versig, hogy ha kőeszközzel ölted meg, akkor szándékos volt. Ha vas ölted meg, akkor szándékos volt. És hogyha hogy is volt, vaskő és fa. Ez a háromra mondja azt, hogy ha ezekkel ölted meg szándékos. Ez nagyon érdekes, ugye, hogy te földszor három anyagot, és azt mondja, hogy ez szándékos. Hogy ha ezzel ölted meg, akkor szándékos volt. Tehát itt már úgy véletlenül megöltett kővel, vagy véletlenül vassal, vagy fával. Érdekes, hogy ezek ugye olyan eszközök, amik arra vannak kitalálva, ugye mondjuk mezőgazdálkodik az ember, és sarlózik, vagy egy kővel éppen farigcsál egy fadarabot, és úgy megdobja. Ezek általában nem véletlenül vannak. És nagyon érdekes az, hogy, hogy bár Isten anyaghoz köti, de itt mögött egy szív van. Ott van a, a harag, és igazából a harag lesz az, ami, amiről szeretnék uh, így hosszabban beszélni, mert nagyon érdekes, ugye, hogy a gyilkosságnak leggyakrabban a harag a, a kiváltó oka. És uh, később lesz egy igevers, most nem tudom pontosan melyik igevers az, de el fogunk odáig jutni. Ugye, hogy amikor, uh, ha te haraggal tekintesz az társadra akkor az olyan, mintha megölted volna. Azt hiszem már evangéliumában lesz valamelyik evangéliumban. Mindegy, teljesen szét vagyok szorva, de majd meglátjátok. Uh, és euh, nagyon érdekes, hogy így, itt, itt már Isten azt mondja, hogy egy eszközről van szó, de a szívet minősíti vele. És utána pedig azt mondja el Isten a törvényben, hogy viszont, hogyha úgy ölted meg, hogy nem láttad, például volt, hál' Istennek nem történt semmi haláleset, de volt, hogy a nagymamájánál euh, kukoricát, le, ugye lett, lett, lett törve a kukorica, és hát a kukorica szárkat kellett vangdosni, és hát mindenkinek neki hát kisbaltával, éppen talált, és hát ilyen vágtuk a kukoricát, és hát anyósom, amit szekercét használt a lángás, annak lelazult a feje, és az egyik erre elrepült a feje, és egy ilyen méterre a, a testvérének a fejétől ment repült el így a, a fejszert. Aból lehetett volna komoly probléma is, de nem történt. Tehát azt mondja az igaz, ilyen esetben, jön lépve a menedékváros, hogy az az ember, akinek nem volt jó a, a vasfa vagy kőszer száma, az rohanjon a menedékvárosba, mert ugye mihez kiderül, hogy meghalt, és nem tudott volna, hogy nem akarta tőle megölni, akkor jön a, jön a rokon akárki, és megöli, mert vérbosszú van ez a törvény. E és azt mondja, hogy ha úgy ejtettél rá egy követ, hogy nem tudtad, nem láttad, hogy ott van, például, mit tudom én, valamit, leguritt, tehát hogy nem szándékosan, de mégis megölted. Érdekes, hogy felsorolj ugyanazokat az eszközöket, mint amikre azt mondtad, hogy ezekkel ölted meg. Tehát nem feltétlenül az eszköz számít, hanem a szív, és ö, ö, érdekes, hogy a haragnak, vagy a nem haragnak mindig ennek következménye van. És ö, pont a haragnál van az, ami, ö, aminél nagyon eltérőek a következmény, egyrészt, hogy más is viseli a következményedet, tehát mondjuk meghal vagy megbántódik vagy fizikailag, vagy lelkileg megbántódik. Vagy meg magam is viselem a következményeit ugye a haragomnak, még hogyha más nem is halt meg, vagy csak simán haragszok, tehát csak maga a harag már milyen durva. Mert ugye egy ilyen bebetonozódik belém ez a harag, így ilyen megkövesedik, és ilyen tudjátok, amikor így jön szembe valaki, akivel soha nem beszéltél, de valamiért megharagudtál rá három évvel ezelőtt, és már nem tudsz rá nem haragudni, és már nem is jó hát, aki szent annak ilyen nincsen, nekem van ilyen. Ö, és hogy, hogy ezért ez egy harmadik fél is viselheti, úgymond, ennek a következmények, mert én harag rá, lehet, hogy nincs is okom rá. Tehát nagyon érdekes, hogy Isten ugye itt a haragot emeli ki. Az egész menedékvárosnak az volt a célja, hogy az ember haragjára, Isten adjon egy, egy megoldást. Ö, az első kérdés az, hogy rossz-e a harag? Megnéztem, felírtam néhány igeverset, ezek remélhetőleg jók, formailag rendben vannak. Lukás 15-28 az első, ez egy ismert... Ügevers. a tékozó fiú ugye hazatér, apa azt mondja, hogy akkor partitány, mert hogy hazatért a fiam, aki tékozol, és ugye az idősebbik fiú, aki nem tékozolt el a jó fiú, kint van a mezőn, hazajön kérdezi, hogy mi van, és mondják neki, hogy hát hazatértett te a testvéred, és hát apád leölte neki a legkirályabb állatot, amit a ház körül talán gyűrű, ruha, 10 izé, shoppingorás, minden megvolt, és most, most buli van. És azt olvassuk a 28. versben, hogy erre ő megharagudott, és nem akar bemenni, apja ezért kiment és kérhette őt, és ugye utána ő meg szemrehányja az apjának, hogy hát, hogy miért tettél ilyet. Tehát egy ilyen haragos szív van benne. És ö, a haragnak van egy mindig egy következménye, tehát cselekszik valamit. Ugye itt még egy enyhébb dolog, mert egyszerűen csak nem megy be a buliba. Tehát nem örül, egyszerűen elvesz, ellopja a harag az örömet a szívéből. Akkor egy másik ö, Történet, az 1 Samuel 20.30-ból, 1 Samuel, illetve Samuel első könyve, mert Samuelből csak egy volt, Samuel első könyve 2030 30 pedig azt olvassuk, hogy akkor fölgerjed Saul Jonatán ellen, és azt mondta neki, te elfolyót engedetlen gyermek, jól tudom, hogy kiválasztottad Isai fiát a magad gyalázatára, és anyád nagy szégyenére, mert amíg Isai fia él a földön, sem belőled, sem királyságokból nem lesz semmi most, tehát küldj érte, hozzasd ide hozzám, mert a halál fia ő. Jonathan azután azonban így válaszolt apjának Saulnak. miért kellene meghalnia? Mit mitvétet? Erre Saul felédopt, felé dobta a dádáját, hogy átüsse őt. Ebből megértette Jonathan, hogy apja elhatározta, hogy megöli Dávidot. Fölkelt tehát az asztaltól nagy haraggal, és semmi semmit sem övet az újhad második napján, mert bánkódott Dávid miatt, akit apja gyalázattal illetett. Nagyon érdekes, hogy egy Saulnak van egy harag szívében. Azt mondja, hogy hát, hogy izé, ki ez a Dávid, és meg akarom ölni, hozz ide, hogy megölhessem. És mikor Jonatán megkérdezed, mire miért akarod őt megölni, akkor ez a harag már a saját fiát majdnem megöli, és utána átrakódik Jonatánra is. Tehát egy nagyon veszélyes dolog ez a harag, mert, mert nem csak egy ilyen, ilyen, ó, és elmúlik, tehát nem egy ilyen égmengdörgés, hanem nem tudom, olyan, mint az árvíz talán, vagy nem, nem tudom. Ezt biztos, hogy jobban ismertek az árvíz, én még soha nem volt a közületen, de nem baj. Ugyanakkor, ugye itt láttunk két dolgot, hogy az ember szíve milyen. Tehát a haragnak következményei vannak, és a harag az el tud uralkodni rajta. Később ugye olvassunk, mert korábban is olvastuk azt, hogy a Saulak voltak mindenféle ilyen, ilyen furcsa szellemi pillanatai, amikor Dávid háfázott neki, és akkor elkezdte őt is dobálni dárdával, úgyhogy ilyen mester volt. Nézzük meg azt, hogy Isten hogyan viszonyul, vagy Isten haragszik-e? Mert ez érdekes azonnal, hogy Isten biztos nem haragszik. Aztán ö, rákerestem a haragszóra és akkor, hogy Isten megharagszik. Hú, mondom, akkor ennek utána kell járni. Úgyhogy járjunk is utána. már 10 10.14. Tehát Márk Evangélium a 10. fejezet 14. vers. Órákérdés, ha is megvan. Márk 10. Legközelebb bejelölöm. 14. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjett, és azt mondta nekik, engedjétek hozzám a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ír az Isten országa. Nagyon érdekes az, hogy, hogy, hogy itt, itt Isten szívét látjuk megint megnyilvánulni. Ugye Jézus nem azt mondja, hogy izé, tanítványok milyenek vagytok, hanem azt mondja, hogy engedjétek őket hozzám jönni. Tehát megvan a a szívébe, de nem a felé, aki a haragot okozza. Ez nagyon érdekes, hogy Isten ugyanúgy megvan benne ez az érzés. És nincsen baj a haraggal, mert a harag az nem egy olyan dolog, amit az ember így, így ki tud kerülni. Nem tudom, láttátok-e az Agymanók című filmet, most van a mozikba, nem láttátok, nézzétek meg nagyon jó. Abban van egy, az, hogy egy, egy, egy, egy gyerekről szól, akinek a fejében ötféle érzés van, az szóval az öröm, a... Vagy a derű, a bánat, az undor, a mai aki a félelem, és a harag. És, vagy düh, düh, harag, harag, harag az jobban azik <gül> félbe. És, és nagyon érdekes, hogy a harag időnként félre tolja ott és egy ilyen kart így föl a, a lánynak az agyvezérlő pultjába, és akkor minden borul és törzúz. És a harag az ilyen, nem tudjuk kontrollálni. Viszont nagyon fontos, amit nem tudunk kontrollálni, de, de problémát okozhat, azt, azt tanuljuk meg kezelni, vagy valahogy így, így jó mederbe terelni. Tehát itt azt látjuk, hogy Jézus nem arra haragszik, aki, aki őt haragossá tette, hanem Isten szívét képviseli továbbra is. Úgymond benne van a harag, de nem, nem visszatolja, tehát értetek, nem az emberi módon reagál rá. És a János ö, levelek, másod, tehát második levél, ö, nem, János evangélium a 2.14-17. Géppel írtam, és azt se tudom elolvasni, azért az már durva. Ö, tehát János Evangélium a második rész, 14-17. Igen. Igen. Um. Közel volt a idők húsvétje, Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban ott találta letelepedve az ökrök és juhok és galambok árusait és pénzváltókat. Ekkor kötélelőbb a korbácsot csinált és kiűzte valamennyit a templomból, az ökrökkel, juhokkal együtt, a pénzváltók pénzét pedig kiszorta és asztalaikat, feldöntötte. Galambárusoknak azt mondta, vigyét el, ezek el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát vásárcsarnokká. Akkor eszébe jutott tanítványainak, hogy meg van írva, a te házad iránti engem. Itt is Jézusnek egy, egy haragos megnyilvánulását látjuk. Tehát azt hívnék, hogy Jézus haragszik. De egy Jézus nem haragszik, hanem nem még egyszer az utolsó verset, mert ez nagyon durva, hogy, hogy, hogy Isten, Isten mennyire másként áll hozzá mint mi. A te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Tehát nem semmi harag nincs itt Jézus, mint egyszerűen a féltő szeretet, mint amikor ha valaki az utcán belekötne a feleségembe, hát. Én is harangosan indulnák belőle, de nem azért, mert hogy mit öregszik, hanem mert a feleségemet bántja, és a feleségemet szerettem és hogy ne bántsa. És hogy Isten így áll hozzá. Értitek, hogy nem, ö, nem visszaadja, nem haragszik arra, aki tette ellene, vagy aki ellene szólt, vagy aki nem tetsző, neki tetszően viselkedett, és szeretet motiválja. Nézzük meg azt, hogy miért, miért haragszom. Ugye Isten haragját ezt a féltő szeretet motiválja, úgymond. Isten harag, nem halljuk azt, hogy Isten haragszik, és akkor odaütt egyet, és utána menekül a, a, az ilyen ö, menedékvárosba, hanem azt olvasjuk, hogy Isten mindig szeretetből haragszik. Ugye amikor megharagszik Izraelre, akkor se az, hogy, hogy most már vége Izraelnek és üzés, hanem mindig ott a helyreállítás. Miért? Mert szeret. Az ember haragja pedig ugye bosszúvány, az igazságszolgáltatás és a büntetésnek a kiszabása. Hogy én tudom, nekem van egy helyes értékítéletem, rögtön ítélően megmondom, hogy te rosszul cselekedtél, és durítva van a büntetés. Legyen ez, ez, ez akár egy, egy nem olyannak szelented és fejbe verted egy szekercével, től kezdve egészen adáig, hogy mondjuk csak haragot táplálsz felé a szívedben. Nem fejted ki, vagy mondjuk mosolyogsz tovább, de meggyűlöd azt az embert. És nagyon fura az, hogy, hogy vagy nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy az indulat az, ami általában engem ö, motivál, vagy pedig a szeretet és az engedelmesség Isten, Isten akaratának. Nagyon érdekes, hogy Jézusnak nagyon sok szövet volt lehetőség arra, hogy haragudjon. Olvasok azt is, hogy a farizeusokra haraggal, tehát, hogy nagy haragra gerjedt a szívüket vizsgálva, ugye, amikor engedik például a tetőről a beteget, meggyógyítja, és akkor szombaton gyógyított. Jó, hát szombaton gyógyított, mekkora durva. És azt olvashatjuk, hogy haragra gerjedt a szívében. Tehát, hogy azért, azért neki meg lett volna minden joga de akkor is Isten szavát mondja, és akkor is engedelmeskedik az Atyának. Fontos letenni azt, hogy a harag és a temperamentumosság az nem ugyanaz. Az van, hogy, hogy ilyen vannak emberek, akik, akik egyszerűen hangosabbak, vagy karakteresebbek, vagy őszintébbek, úgymond, nem húznak állarcot. Van, aki ezt megtanulja, van, aki olyan családból származik, hogy ezt egyáltalán nem csinálják, és mindenki egyenes megmondja a másiknak, ha valami nem tetszik. Ez fontos külön választani, hogy azért, mert mondjuk valaki temperamentumos az nem jelenti azt, hogy haragszik. Ezt nem feltétlenül magunk, magunkra kell alkalmazni a másikra, tehát feltételezzük a jót, ugye a Biblia is fejlő a figyelmet, hogy a hogy szeretet az nem feltételezi a rosszat, és ezért feltételezzük a jót. És nagyon érdekes, ugye, hogy Jézus is cselekszik, ugye, hogy ezt jóra fordítja a ragját, ugye, amikor a gyermekekről szól. Gyakorlatilag átmossa szeretettel azt, azt a, a, az indulatát, azt az érzését, átmossa szeretettel. Ez nagyon-nagyon nehéz. A feleségeben szoktam ezt gyakorolni, hogy amikor, hát most volt például egy ilyen, hogy, hogy ő is fáradt volt, én is fáradt voltam, neki is nehéz napja volt, nekem is nehéz napom volt. És hazajött, és így ki volt borulva, és már, hogy nem ágyaztam meg, meg nem raktam rendet. Én ezzel fölkaptam a vizet, hogy miért mondod, hogy nem raktam rendet, mert én nem raktam rendet, de hogy miért ezzel kezded, és rörörö. És éreztem, hogy egy harag van a szívemben. És eszemült egy korábbi tanításból, hogy, hogy, hogy, hogy ez, amit teszek, ez Isten dicsőségére szolgál. És így, így az volt bennem, nem összehajni. Ja, de nyugodtan egyébként. Jó. Szóval, az volt bennem, hogy, hogy így. Akkor most úgy kell viselkedni, hogy Isten dicsőségére szolgáljon. Tehát az első az volt, hogy ezt a haragomat ezt át kellett fordítani, és Isten azt mutatta nekem akkor, hogy kezd el úgy szeretni, hogy az már durva. Tehát, hogy nagyon szeretném. Már nem fizikailag durva, hanem, hanem az, hogy, hogy fordítsam át a szeretetemet, ezt a haragot, ezt az indulatot, ezt a lendületet, ezt mossam át szeretettel, és jó irányba vigyem el ugye olyan, mintha egy gőzgépben mondjuk ugye, hatalmas nyomás képződik, az a nyomás az robbanásra is jó, de munkára is lehet fordítani. És amikor harapszol valakire, az azt jelenti, hogy valami nagyon mélyen érint. De amikor mélyen érint, akkor ezt nem feltétlenül kell robbanásszerűen a másik arcába dobni, hogy aha, hanem lehet azt mondani, hogy, hogy oké, okay, akkor én most ezért a dolgért, mert vele, én ezért ezt az energiámat arra fogom tenni, hogy jót tegyek abba az irányba. Értitek? Például ez, amikor, a, amikor így, így valami, mit tudom én, nem tetszik, hogy úgy van a lakásban, mert hogy miért van úgy, miért van úgy, akkor el kellok megcsinálni, és akkor általában ennek a szokott vélem, hogy nem sikerül jó, de meg megcsinálni, és nem haragszok tovább, és akkor azt mondom, hogy jó, így már jobb, mint volt, még egy kicsit kalapálok rajta és rendben lesz. Azért van ez az egész, mert szeretni akarok. Ott van egy döntés, ott van a harag, amivel nem tudok mit kezdeni, mert jön a szívembe, a fejemben a kis piros figura megtolja az összes kart egyszerre, most robbanás legyen, de hogy ez a szeretet ezt is tudja befolyásolni. Nemrégen volt egy, olvastam egy levelet egy lányról, aki többen is ismeritek a Bacskóildit, a testi gyuliből, és ő egy levelet, így Luca mutatta, vagy én is megkaptam valamit, nem tudom, lényegtelen. És az volt, volt egy, egy betegségem, miután ilyen hormonváltozások indultak el a testében, és, vagy hát ilyen hormon ingatozásai voltak, és akkor mondta, hogy hát előre elnézést, ugye, hogy hát, hogy miatt, ha indulatosabb leszek, ugye az ember, ha fáradt, akkor is ilyen, de nem, hogyha még a hormonja is dolgoznak. És nagyon-nagyon tetszett, amit írt, hogy de ez nem akadály szentőjeknek arra, hogy megtalálja bennem a gyümölcseit. És ez nagyon érdekes, hogy ott van egy nehéz állapot, ott van egy dolog, amiben nem tudsz mit kezdeni, mert benned van, mert így vagyunk összerakott, hogy haragszunk ki. Látjuk, hogy Jézus is haragszik, meg Isten is haragszik Izraelre. De hogy mi motivál? Hogy szeretettel akarok akkor is lenni, amikor minden szőrszálam az ellen küzd, hogy szeressem. és nagyon fontos az, hogy megnézzük azt, amik a következményei ennek, mert ezen az egy dolgon múlik, hogy hogyan döntünk, hogy a következmények azok, azok áldások lesznek, vagy rombolás. És nagyon durva dolgokat lehet, lehet csinálni abból, hogy az ember így, így nem figyel oda. Ezen, ezen barátságok mennek tönkre, meg az ember elveszti a munkáját, meg rokonok nem ülnek egymás mellé a következő ötesküvőn, meg ilyesmik. Szóval durva dolgokat lehet ebből kihozni. És fontos az egyébként, hogy megpróbáljuk megszüntetni a haragnak a kiváltó okait. Tehát ha például én tudom, hogy haragos vagyok, amikor hazamegyek munkából, és mondjuk egész nap ültem a számítógép mögött, és rühelev ezt a dolgot, és hazamegyek, és ilyen vagyok, akkor mondjuk előtte menjek el futni, vagy akkor, akkor ö, csináljak valamit, amit tudom, hogy kikapcsol. Mondjuk a dohányosok nagy része ezért dohányzik, mert hogy kikapcsoljon, ne dohányozzatok, mert nem egészséges, és függőséget okoz. De találjátok meg azt a dolgot, amin javítani kell. Vagy hogyha tudjátok azt, hogy valahogy gyakran férértitek a dolgokat az embereknél, hogy kommunikáció nekem például ez, ez egy ilyen, ilyen, hogy is mondjam, ilyen kicsit ilyen problémás terület nekem, hogy mindig, hogy, hogy, hogy, hogy amikor valaki mond valamit, akkor azt, azt hogy a szívemre veszem, lelkiállapot függő, de ha igen, akkor nagyon a szívemre tudom venni. ez ezzel szemben menni tudatosan, hogy igen, mondott valamit, azért haragszok, mert mondott valamit, akkor kérdezzek vissza. Vagy úgy értetted ezt, hogy így és így, biztos, hogy értetted? Igen. Jó, akkor haragszom, vagy akkor nem haragszom, mert tehát értitek, hogy így, így legyen egy ilyen kontroll, legyen ilyen tudatosság az életünkben, mert kellenek az érzelmek és nem tudunk védekezni ellenük, de egy Isten dicsőséggel tudjuk még a, a haragot is fordítani. És persze de a föl is kell készülni. Tehát tudom, hogy olyan helyzetbe kerülök, például a Föld azt lehet, hogy meg fogja hallgatni ezt a tanítást, nem baj. Mondjuk most például lakást keresünk, és anyukám így rendszeresen hívott, hogy ez úgy, akkor ezt, meg ezt mindenképpen kérdezétek meg, és már 8 fórumdal olvastam ugyanazt, és egy idő után a fáradtság, most beteg is vagyok, emiatt így, így haragos lettem így, hogy láttam, hogy anyu hív, és mm, nem, készüljek föl, hogy amikor fölveszem a telefont, akkor legyek hatalmas szeretettel. Megint az, hogy fölkészülni, milyen szív, mit akarok, áldani akarok, és nem pedig, á, nem pedig rombolni, és, és ölni, vagy, vagy sebeket okozni. Ö, és hogyha ez nem megy, akkor szerető szívet kell kérni Istentől. Mert hogy ez sokszor nem megy az embernek. Nekem nagyon sokszor nem megy az, hogy, hogy szeressek. És, és azt látom nagyon sokszor a Bibliában, hogy Isten akarja ezeket adni. Ezt nem saját erőből kell, mert saját erőből nem megy csak mondjuk száz esetből egyszer de Isten meg tud úgy erőt adni, hogy hallázatos vagyok és engedelmes, és tényleg szeretettel akarok viszonyulni, hogy százból százszor, vagy 99-szer vagy kilenczen szarttól függ kinek mekkora a, a hite Istenben, nekem olyan százból tíz lenne így, azt hiszem. És nagyon érdekes, az egykorintus 13 13.5-ben, Ez mindenki ismeri, biztos vagyok benne, a himnuszról van szó. Én csak meg kell találnom, tehát egy korintus 13-5, korintus 13, 5. A szeretet hosszú túl jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvarkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem, júr, nem rója fel a gonoszt. Nagyon érdekes megfigyelni hogy mik vannak körülötte. Ugye azt mondja, hogy nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem ö, gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nagyon érdekes, hogy a maga makaratát keresése és a másik rosszának a felróvása, az gyakorlatilag így ott van amellett, hogy haragra gerjedni. És érdekes, ugye megint csak a szívünk állapota. Ott van a harag, persze, de hogy én ezt felragom-e a másiknak, vagy, vagy utána elkezdek rosszat a rosszat keresni, neki meg felragom, miért csináltad ezt. Ezek mindegyike a, a rombolást erősíti. És én azt látom, hogy Istennek azon a szívén, amiben ő is példát mutatott, meg Jézus is példát mutatott, hogy mindig, amikor haragszik, akkor szeret. Mint hogyha egy ilyen tudatos, ezért nem, hogy mindig, amikor még véletlenül sem csinálok olyat, ami erőszakos lenne, hanem mindig szeretettel viszonyulok, engedelmeskedve Istennek. És mivel nem tudunk, haragud, nem, tudunk nem haragudni, ezért Isten az, aki át tudja formálni ezt a szívet, szerető szívét. És nagyon érdekes, hogy visszagondolva, hogy 12-3-4 éves koromban nagyon haragos voltam. Tehát í így mindenre haragudtam, hogy hazamentem, a szüleim éppen nem olyan hogy leültem a wc így... már nem, úgy csak bementem a wc mert lehetett ilyen hangosakat üvöltöz, de nem üdvözlőek, de morogni magamba. És például egy haragos szív volt bennem. És hogy Isten ezt a, szí ezt a szívet a megtérésem után, így bocsánat, ez félreérthető volt. Szóval Isten ezt a szívet ezt megváltoztatta egy szerető, szerető idézőjelbe szívvé. Tehát egyre inkább szerető, teljes vagyok, és már csak évente, hála néhány alkalommal jön elő, hogy vagy morgolódok, de mindegy. Vagy többször nem tudom, ezt majd utca tudja megmondani. Ő se tudja megmondani. Yes! Tehát szerető szívet kell kérnünk Istentől, és nagyon fontos, hogy ne folytsuk el a haragot. Mert ugye erről beszéltem, ugye a harag az be tudt okozódni az ember életébe. Hanem próbáljuk megoldani. Jó férfi vagyok, a férfiak mindig megoldásokba gondolkoznak. De, de legyen ott az, hogy, hogy, hogy akarjunk kommunikálni, akarjunk ö, odafigyelni erre az egészre, ö, amikor, amikor, tehát ne hagyjuk a haragot ott a szívünkbe. Mert tényleg az olyan, mintha föltölteni egy szobát vízzel. Lehet, hogy nincs bőle 10 percig baj, de ott, hogy egy fél évig, akkor szétrohad minden, és az egész szobát lebond, az egész házat lebonthatom, mert szétázik a fal. Tehát nagyon veszélyes dolog ez a harag. És van ugye ez a 10 másodperces szabály, ezt biztos hallottátok. És kezétek megtaláltam a Bibliában a 10 másodperces szabályt. A Jakab levele 1.19-ben, ez nagyon tetszett, hogy benne van a Bibliában. És igaz gyakorlom a könyveket, hogy melyik melyik után jön. Tehát Jakab 1.19, tudjátok szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Tehát, amikor olyan a hely, a helyzetbe kerültök, hogy harag lenne megmondani, akkor miért mond? Ó, ez meg később ez. Ö, Legyen minden ember gyors a hallásra. Halljuk meg de lesz, ne csak az embert, hanem Istenre is figyeljünk oda, meg a Szentlélekre, mert a Szentlélek nem azért van bennünk, hogy legyen bennünk valami, hanem azért, mert ő a pártfogó, ő a tanácsadó, ő Istennek a lelke. És, és a Szentlélek szól, hogy vigyázz Ácsi, most, most, most kell várni, most kell a 10 másodperces szabály, vagy kinek mennyire van türelme. És most várjál, és hallgas hallgas rám, hallgas Istenre, és hallgas meg a másikat is. Mert lehet, hogy félreérted, lehet, hogy rossz kedve van, vagy, vagy, vagy éppen csak rossz napja volt, vagy, vagy valami bántja, valami, valami, vagy te váltottad meg esetleg valamivel. És, és utána késedelmesen szóljuk, és késedelmesen cselekedjünk. És nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy az, hogy mi van Isten dicsőségére, az egy olyan dolog, ugye ezt figyelni, hogy mi az, amit Isten dicsőségére tehetek, az független tőlem, teljes mértékben. Tehát akár nyugodt pillanatomban vagyok, akár egy a vulkán, nem már kirobbant vulkán vagyok, akkor is tudok Isten dicsőségére lenni, mert ez független tőlem. Miért? Mert ez egy, ez egy, ez egy olyan dolog, ami engedelmesség Isten szavának. Hogy, hogy legyél az én dicsőségemre, mutasd meg, hogy mutasd meg engem, az én fényem, fényemet ragyog, legyél keresztény, legyél kis Krisztus, legyél Krisztusi, akkor, amikor minden okod megvan arra, hogy haragudj. Ez nagyon-nagyon nehéz. De hogy, hogy ezt mivel független tőlünk, ezért lehet megtenni. De nem saját erőből, hanem a lélek által. a lélek az, aki ezt tudja bennünk munkálni. Ez is a léleknek az egyik, egyik ajándéka. A szeretet, öröm, békesség, béketű, békesség ott van. Hogy, hogy békességre törekvés. És nagyon nehéz, mert engedni kell magunkat föladni, de hogy, hogy legyen ez ott bennetek, hogy amikor harag van, akkor, akkor is Isten dicsőségére akarok lenni. Ö, és ugye olvassuk azt, hogy a, a harmadik vers, hogy a bűnkövetkezménye miatt megy az ember a, a városba. Ugye eljutottunk oda, hogy miért öl, haragból öl az ember, vagy indulatból. És ugye, ha mégis megtörténik ez a dolog, akkor menjen ebbe a városba. És ez azt mutatja, hogy Istennél mindig van, van újabb esély. Mert amikor úgy ölted meg, persze a bűnödnek következménye van. És ugye mivel itt egy, egy társadalmi törvényről beszélünk, ezért ezt következményt vállalni is kell. Ugye bújdoshat egy ideig, de a következmény megmarad és teljesen jogos a következmény, hiszen tudta, ha haragszik és megöl valakit, akkor őt is jogosan megölheti a, a testvér, vagy a hozzátartozó. Láttam egy nagyon erős képet, ez tavaly a, e, ilyen világméretű sajtófotóversenyen, azt hiszem külön díjas lett. E, Pakisztánban készült, egy férfi e, áll így a, egy ilyen rendőrség udvarnak az, udva, a, az, udva, tehát az udvaron, egy kis széken zsákkal a fején, és kötél, kötél van a nyakában, és ott állnak mögötte a hóhérok. És a képen az látszik, hogy, hogy egy, egy asszony oda megy, és, és így éppen így, így már ellendül. És az történt, hogy Pakisztánban az van, hogyha megölsz egy embert, akkor az életeddel kell fizessél. Kivéve akkor, hogyha a ö, család megbocsájt. És ez a pofonütés, ez a megbocsájtásnak a jele. És akkor ütött a pofon, amikor az ember egy zsákkal a fején már nem is látta, hogy mi van, akkor át fönt, tehát másodpercek valasztatták el a haláltól, és akkor bocsájtott meg. És Isten is ilyen, hogy, hogy mindig megbocsájt, mindig van újabb megbocsájtás. És akkor is ad egy megbocsájtást, hogyha mondjuk mondjuk úgy, úgy ölt, úgy, tehát még a jogos is volt, Isten még azt is tudja munkájával valakinek, hogy a vérbosszról lemondjál. Nem amikor, amikor szerencsétlenség történik, hanem amikor tudatos gonoszság történik. Ez, ez Istennek az ereje, aki ezt meg tudja tenni. És nagyon lelkös Istennél van megbocsájtás. És van egy nagy hasonlósága, a Róma 8. 1. 2 t szeretném, hogyha elolvasnánk. Tehát Róma Jakozit Levél 8. rész, első-második vers. Nagyon ismert ez is. Nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. És most olvassuk el a, a, 20., a, 20., a Józsvé 20-ban, 4. verset. Aki pedig bemenekül a városok egyikébe, az álljon a város kapujába, és mondja a dolgait a városvéneinek hallatára, azok pedig fogadják be őt maguk közé a városba, és adjanak neki helyet, hogy ott lakhasson. Ha pedig üldözi azt a vérbosszuló, ne adják ki a gyilkost az ő kezébe, mert nem szándékosan ölte meg fel a barátját, és nem gyűlölte őt azelőtt. Abban a városban lakik mindaddig, amíg ítéletre nem állhat a gyülekezet elé, vagy amíg meg nem hal a főpap, aki abban az időben hivatalban lesz. Azután térjen vissza a gyilkos a maga városába, a maga házába, abban a városban, amelyből elmenekült. Nagy így a hasonlóság. Hát van egy ember, aki elkövet egy bűnt. Nem tehet róla. Olyan, olyan állapotba kerül, amiről nem tehet, de mégis ítére találhassuk. És mi is így vagyunk, hogy megszületünk egy bűnös életben, nem tehetünk róla, de már bűnben vagyunk. És el is követjük azt a dolgot. Tehát mi még többet is teszünk rá, mert el is követjük azt, amit ugye az ilyen gyilkosok, vagy az ilyen véletlen balesetet okozók nem tudtak ugye elkerülni. De mi tudatosan belemegyünk a bűnbe, és erre olvassuk azt a római levélben, hogy nincs már semmiféle károsztatás azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nagyon érdekes, hogy itt meg azt ír, hogy azok, akik bemenekülnek a városba. És a, az ismeretlen helyen a Mózesben, amit nem sikerült felolvasnom, ott azt olvasok, hogy ha valaki kimegy a városon kívülre, a, és ott megtalálja a rokon, akkor megölheti. Csak a városban volt védelme. És nekünk is csak Jézusban van meg a védelmünk attól, hogy a következményeit a bűnünknek ne kelljen elviseljük. És ez nagyon erős, hogy Isten már városokat értek, ilyen kőfallak körbevett hatalmas monstrumokat, mutatott azért, vagy adott Izraelnek azért, hogy megmutassa kegyelmét és a megbocsátását, És hogy, hogy Jézus is egy, egy ilyen, ilyen város nekünk, aki, aki így az utolsó ítéletkor Isten azt fogja mondani, hogy jogos a haragom, mert megölted, és ha megtalálja Jézuson kívül, akkor viselni fogod a, a, a következményét annak, amit tettél, de aki Jézusban van, annak megbocsájtok és arra nem fogunk kitölteni a haragomat. És nagyon érdekes, hogy ehhez azt kell hogy elfogadja a megváltást. Tehát, hogyha ott van a mezőn, és jó megvárom, megmagyarázom, hát valószínűleg nem lehet volna ideje megmagyarázni, mert jön a Cecil, és levágja az Aladárt. Aladár volt, igen. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nincs esélyed. Nem tudod kimagyarázni magad az ítélet elől, mert jogos az az ítélet. Mert bár véletlenül volt, de megölted. Bár véletlenül vagy, tudatlanságban követtél Isten ellen bűnt, de bűnös vagy. De ott van mindig a helyreállítás. Isten már az Izrael népének is adott lehetőséget a helyreállásra és megbente, megbánásra, és nekünk is. És nagyon érdekes a 5.-6. versben, a Józsuéban azt olvassuk, hogy ha üldözi azt a vérbosszól, ne adja ki a gyilkost az ő kezébe, mert nem szándékosan ölt meg fel a barátját, és nem gyűlölte őt azelőtt. Abban a városban lakik, mind még a még a életre nem állt a gyülekezet elé, vagy ami meg nem hal a főpap, aki abban az időben hivatalban lesz, azután térjen vissza a gyilkos a maga városába és a maga házába, abban a városban meg bejelmenekült. Itt három szó van, amit kiemelnék, az egyik a ne adják ki, ez már három szó volt. Szóval az ne adják ki, az az egyik kifejezés. A másik a lakjék, tehát abban a városban lakjék, és a harmadik pedig a térjen vissza. És itt aztán azt látjuk azt a hármasságot, hogy megbocsátás, tehát hogy befogadják, megtartás, tehát hogy maradjon ott a városban, és helyreállítás, menjen vissza. És érdekes, hogy Isten ugyanezt tette velünk. Azt mondta, hogy, hogy menjünk oda hozzá. Ő meg meg fog minket fogadni, meg fog bocsájtani, helyreállít minket, ez a megszentelődés. És azt mondja, hogy téretek helyreállítja, téretek vissza oda, onnan jöttetek. És visszatérünk az igaz állapotunkba. Miért? Azért, mert elfogadtuk Krisztusnak a halálát, azt, hogy, hogy ő szeret minket, és hogy ő meg akarja megbocsátani a bűneinket, és hogy új életet ad, akar nekünk adni. Értitek? Itt ez az egész megtérés, benne van egy, egy, egy város, egy törvényben, hogy csináljátok a várost, ha valaki megöl valakit, akkor oda menjen, aztán amikor meghalt a főpap, akkor menjen vissza. Ez, ez Istennek az Isten szeretetét mutatja. És ez az a kegyelem, hogy nem olvassuk azt, hogy azonban, ha még egyszer megölt valakit, akkor akkor izé legyen, hanem azt olvassuk, hogy amíg, amíg ez visszatér a szülővárosába, ugye amikor meghal a főpap, azt nem találtam meg, hogy miért akkor, amikor, amikor a felkent főpap visszatér, ha valaki tudja, azt mondja meg, mert érdekel. Ha újra megöl valakit, akkor újra ugyanott van ez a kegyelem, ugyanaz a kegyelem. Értitek? A gyilkosnak, vagy inkább azt mondom, hogy pehes embernek, ugye mert véletlenül volt, van ilyen ember, aki, aki annyira szerencsétlen tényleg vagy így, a dolgai, hogy, hogy lehet, hogy sokan úgy érzik magukat, hogy pont ilyenek, akinek úgy jön neki a dolga, hogy újra és újra elbukik, és most nem gyilkosságról, meg haragról beszélek, hanem, hanem amikor újra elbukik és újra elbukik, akkor Isten újra odaadja neki a várost, hogy figyelj, itt van az én megbocsájtásom, csak gyere, csak szaladjál hozzám. És én meg fogok neked bocsájtani, és megtartalak téged, és helyreállítanak, és igazán tesznek, és visszamehetsz oda, ahonnan jöttél, visszakerülsz az igaz állapotodba, a bűntelen állapotodra. Miért? Mert oda jöttél hozzá, és nem maradtál meg a bűnben. Nem próbáltad magad kimosni, meg kimagyarázni, hanem felismerted a bűnösségedet, megbántad. olvasok azt, hogy mondja el a helyzetét a, kapu vénei, a kapuban ülő véneknek, negyedik versben. menekül a város egyik az álljon a város kapujába, és mondja el a dolgait a város vénének hallatára. Nagyon durva lehet, amikor oda és azt mondom, hogy megöltem véletlenül valakit, és tudom, hogy, hogy, hogy ezért meg kell lakolnom, de tudom azt, hogy, hogy itt van ez a lehetőség, és én ezzel élni akarok. Nagyon-nagyon erős pályázol a megtérésünkkel. Szeretnék felolvasni még egy, egy, Zsoltárt, vagy egy Zsoltár részt, ami nagyon jól megmutatja Isten, Istennek így a, a szívét, hogy ez, ez hogy működik, vagy mely, milyen oltalmunk van nekünk, van nekünk Istenben. 32. Zsoltár 1-7-ig. Boldog az, akinek hamissága megbocsátított védke Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen családság. Amíg meghallgattam meg, hallgattam meg a voltak csontjaim, és hosszabb tartó ö, jajgatás, a nap tartó jajgatás miatt. Míg ilyen nappal nem nehezed a kezed, ellankad az életerőm, mint a nyári hőségben." Ez most aktuális. Védkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom a hamisságomat az Úrnak, és Te elvetted rólam a bűnömet, amelyen vétettem. Azért minden kegyes, amíg még megtalálhat. A nagy vizek áradnak is nem érhetik előtt. őt. még egyszer, és közben gondol, gondoljátok ezt a, ezt a képet, oda ezt a menedékváros dolgot. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincs családság. Amíg hallgattam, megagultak csontjaim a naphosszabb tartó miatt. Míg éjjel nappal rám a kezed, ellankadt az életerőbb, mint a nyári hőségben. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem, fedez, nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amelyel vétettem. Azért hogy fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. A nagy vizek áradnak is nem érhetik el Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, körülveszel engem a szabadulás örömével, Pont mint egy város, amiben bemenekülsz és megmenekültél. Te vagy az oltalm, te mentesz meg a veszedelemtől körülveszél engem a szabadulás örömével. És ugyanaz az Istenünk van, és ugyanaz az Isten, oda mindig, mint aki azt mondta, hogy, hogy még az idegeneknek is legyen egy város Még az idegeneknek is legyen ott a, meg, a, a megmenekülésnek a lehetőség az idegeneknek, akik nem is voltak a kiválasztottak. Isten még azoknak is, azokat is megőrzés, és azokra is gondot visel, akik nem tértek meg. Értitek, mekkora csak a nekünk zsidóknak, mond, vagy kiválasztottaknak adatiknek, hanem az idegeneknek is. És menjünk tovább a, a Józsuéban. Most egy hosszabb, unalmasabb rész jön, de ennek is olyan jó a vége, hogy nagyon jó a vége. A hetedik verset olvasom, és csak előtte iszok egy technikait. Mm. Ja, nagyon jó, György, a víz. Így választották ki Kédes Galileában, Galil Galil Galil Naftái hegyén, Sikemet-Efaim hegyén és Kírját-Arbánt, azaz Hebront-Júda hegyén. Túl a Jordánon pedig Jerikótól keretre kiválasztották Bécert a pusztában, a Sikságon Ruben nemzetségéből, ott Giládban, Gád nemzetségéből és Góland Básánban Manasi nemzetségéből. Ezek voltak az Izrael fiai és a köztük tartozkodó jövevények számára kijelölt városok, hogy oda menekülhessen mindenki, aki véletlenül öl meg valakit, és ne hajon meg a vérbosszuló keze által, amíg oda nem ül, ül a gyülekezet elé. Azután oda mentek a léviták családfői Eleázár paphoz és Józsréhoz, Nun fiához és Izrael fiainak családfőihez, és így szóltak hozzájuk Silóban, Kánaán földjén. Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk lakóhelyi városokat és hozzájuk tartozó legelőket jószágaink részére. Azért Izrael fiai Lévitáknak a maguk örökségéből az rendelet szerint ezeket a városokat és legelőiket adták. Amikor a sorsvetés a Kehátiak Kehát családjaira esett, 13 városított a Léviták közül való áron pap fiainak, így Júda nemzetségétől, Sino nemzetségétől és Benyami nemzetségétől a sorsvetés szerint. Kehát több fiának, pedig Efraim törzsének, a nemzetségéből, Dán törzséből és Manasé törzsének az egyik feleiből, sorsvetés szerint 10 városított, Gersó fiainak, akik is akár törzsének a nemzetségeiből, Ásért törzséből, Naftali törzséből és Manasé törzsének a másik feléből, Básánban sorsvetés szerint 13 városított, Merári fiai nemzetségének Ruben törzséből, Gát törzséből és Zebulon törzséből 12 városított. Izrael fiai tehát ezeket a városokat és legelőiket a Lévitáknak adták sorsalása úgy, hogy a megparancsolta az Úr Mózes által. <kül> Júda fiainak a törzséből és Simeon fiainak a törzséből népszerint ezeket a városokat adták. Sorsvetés először a Lévi fiai közül való Kehát családjai, családjaiból Áron fiaira esett, nekik adták Anák atyain, atyának városát, Kírját az az Hebront, a Júda hegyvidékén, és körülött a lévő legelőket. A város szentől és falvait pedig Kálébnek, Jephunne fiának adják bírt, adták birtokul. Áron fiáinak adták a gyilkosok menedékvárosát, Hebron legelőjét, Zslibnát legelőjével, Játrib legelőjével együtt, Eset, este moát és legelőjét, Holont és legelőjét, Debírt és legelőjét, Aint és legelőjét, Jut, tát és legelőjét, Bét, Semmest és legelőjét, Kilenc város ebből a két törzsből, törzséből pedig Gideon, és legelőjét, Gedát és legelőjét, tot és legelőjét, Almont és legelőjét, Négy város, háromfélnek a papoknak, összesen 13 város jutott legelőjénkkel együtt. Startok tartok egy kis szünetet. Ezzel egyébként gondolkoztam, hogy nem olvasok fel ezeket az idéket, mert nem sok. Hogy is mondja, biztos nagyon mély utánajárásra, kiemből sok minden, de ugye az ige azt tanítja, hogy egy hogy, hogy Isten szava nem tér vissza üresen, úgyhogy ezt most kikerbírjátok, még más másfél perc. Plusz elmondhatjátok azt, hogy a József, én most kihajnék, akkor na véget, a József, nagyjából igen. És akkor mi maradt ki? Hát volt egy unalmas rész, melyik unalmas részre gondolsz? Hát arra, ahol fölsorolja a városokat Ja, de akkor nem olvastad még el, hát akkor nem. nem. Úgyhogy most. Bírjátok és akkor ezt is ki lehet pipálni. <coughs> 20. hő folytatom. Igen, az volt. igen. Kehát fieinek a nemzetségeihez tartozó lévitáknak, akik kehát fiei közül még hátra voltak, a sorsvetés szerint Efraim törzséből adtak városokat. Nekik adták ugyanis a gyilkosok menedékvárosait, Sikemet és legelőit az Efraim hegyvidékén, aztán Gézet legelőjével együtt, Kipcaimot és annak legelőit, Betúront, és legelőjét négy várost. Dántörzséből pedig eltekét két legelőjével együtt, és Giddet tont legelőjével együtt, Aljálóont és legelőjét, Gatrimont és legelőjét négy várost. Manasét törzse egyik feléből pedig Tánakot és legelőjét, Gatrimont Gat és legelőjét két várost. Káth fiai többi családjának összesen tíz városított legelőjével együtt. Ma sok. Lévíták családjából való Gérsán fiainak adták Manassé törzsének a másik feléből a gyilkosok menedékvárosát, Gólánt básán és, és básánban is legelőjét, Besterát is legelőjét két várost. Az Isakár törzséből pedig Kisjont is legelőjét, Dobratot is legelőjét, Jarmútot is legelőjét, és Énganimot is legelőjét négy város. Másért törzséből pedig Misát is legelőjét, Abbont is legelőjét, Helkatot is legelőjét, Rehubot is legelőjét négy város. Naftali törzséből pedig Galileában a gyilkosok menedékvárosát, Kedest és legelőjét Hamondort, és legelőjét, valamint Kartánt és legelőjét három várost. A Gersoni nemzetségek összesen 13, város jutott, 13 jut, városhoz jutott a hozzájuk tartozó legelőkkel. Mérári fiai nemzetségének pedig a még hátralévő lévitáknak adták Zebulon törzséből Jokneámot és legelőjét, Kartát és legelőjét, Dimnát is legelőjét, nahalát és legelőjét négy várost. Ruben törzséből pedig Bécszelt is legelőjét, jachcát és legelőjét. Kedém és legelőjét, valamint Maff mi fa atod, és legelőjét négy várost, Gát-törzséből pedig Gileadban a gyilkosok menedékvárosát, Rámútot és legelőjét, Manahimot és legelőjét, Eszbont és legelőjét, Jazért és legelőjét, összesen négy várost. Mérári fiainak pedig még a léviták családjai közül fennmaradtak, a sofrités szerint összesen 12 város jutott. A léviták tehát Izraeli fiának birtokából összesen 48 város és a legelőjét jutottak. Ezekhez a városok, városokhoz mind saját legelő is tartozott, így volt ez mindegyik városnál. Mert remélem, hogy én pályafutásomat soha ennyire unalmas részt nem fogok felolvasni tanítás alatt. Ha nem értettetek bele semmit, nem baj, én is csak felolvastam engedelmességben. Viszont egy nagyon érdekes dolog van, hogy ugye azt olvassuk, hogy kaptak várost, ugye azt olvassuk a 24 elején nem fogom felolvasni az egészet, Azután oda mentek a Léviták családfői, ugye a papok, Éleázár paphoz és Józs Józsuihoz, Nunt fiához és Izrael fiainak családfőihez, és így szóltak hozzájuk Silóban, Kánaán földjén. Az úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk lakóhajú városokat, és hozzájuk tartozó legelőket jószágaink részére, és ezért ők adtak. E, nagyon érdekes az, hogy ugye, mi is ugye, királyi papság nemzet vagyunk, ezt olvassuk a, a, a Bibliában. Tehát mi is, akik, akik, akik új Ö, döntöttünk Krisztus, Krisztusban, Krisztus mellett. Mi is papok vagyunk. És nagyon érdekes, a figyeltétek, a, ezekben a papivárosokban voltak benne elrejtve a menedékvárosok. Mi is papéi vagyunk Istennek, és ne ránk is bíztak menedékvárosok. És ugye nem azért kaptak menedik város, hogy adjatok nekünk melót, mert úgy sincs elég púpa hátunkon, hogy egész nap még áldozatot, izé, még gyakorlatilag egy hentes üzletet tartsunk föl. Tehát sok dolgok volt a lévitáknak. De annyi megkapták azt, hogy amikor oda megy valaki hozzátek, akkor bocsássatok meg neki. Hallgassátok meg, és még ha nem is érzétek úgy, hogy meg kellene bocsájtani. Az én nevemben, az én akaratommal bocsássatok meg annak az embernek. Elmondja, hogy én ezért és azért voltam meg, véletlenül ezt az embert, és ti fogadjátok be. És hogy ez. Ez nem csak egy feladat, hogy egyébként van egy ilyen feladatuk, hanem ez társult az, hogy volt egy városuk, meg volt legelőjük. Tehát gyakorlatilag ők abból, hogy megbocsátottak, abból ők is profitáltak. Hogy vagy ez nem csak egy ilyen nagyon nehéz dolog, egy ilyen itt ajt, még bocsássál meg annak is, aki vérmű, megölt valakit, hanem Isten ezt mondja, így kifizeti. Tehát, hogy Isten így, így kárpótolja azt, hogy, hogy te ezzel foglalkozol, hogy, hogy gondoskodik úgymond arról a városról. Lehet, hogy te megbocsátasz és föladod mondjuk, hogyha valaki ellenedvét, te meg föladod a, a te haragodat, meg a te bosszúállásodat. És Isten ezt így, ezt így gondoskodni fog arról, hogy ez, ez neked ne legyen, ne legyen egy hátrány. És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy Isten így, így gondoskodik arról, hogy ne legyen keserűség bennünk. És odaadta tehát az Úr Izraelnek mindazt a földet, amely felől megesküdött, hogy odaadja atyáiknak, birtokba is, vették és, és telepettek rajta. Itt, amikor olvastam ezt, akkor mondtam, hogy hát ez biztos nem lényeg, mert erről nem kéne tanítani, mert hogy akkor ez ilyen nehéz dolog, de aztán ezt hogy hogy a Biblia beszél róla, én is beszélek róla. Odaadta tehát az Úr Izraelnek mindazt a földet, amely felől megesküdött, hogy odaadja atyáiknak. Ugye itt azt olvassuk, hogy a következő generáció kapta meg. És azt is olvassuk, hogy Isten megesküdött, hogy megadja az atyáknak. Van egy ellentmondás, hogy Isten megígért, megesküdött valamire, és utána nem kapta meg. És megnéztem azt, hogy mi volt ennek az oka. Ezt a, e, például a 4 Mózes 20.12-ben olvassuk, amikor ugye az van, hogy ott vannak, most nem tudom pontosan melyik területen, és azt mondják, hogy hát, hogy itt döglenek az állataim, nincs nekik víz, meg minden, és akkor Mózes oda megy, izé, nagy, díjra dura Isten, hogy nézd már megint itt izé, és, és hogy adjál valami vizet nekik, mert hát kéne. És Isten azt mondja, hogy ott egy szikla, megy oda, szólj a sziklához, és jön belőle víz. És Mózes meg állam, megy, azt mondja, az Úr látok, és rájut a botjával a sziklára. És Isten ebbe a 20-12-ben a 20, intézi el az egyik legnagyobb hős, hősünket intézi el, azt mondja, hogy mivel nem engedelmeskedtél nekem, ezért nem fogsz bemenni az, az ígéret földjére. Tehát, hogy látjuk azt, hogy még Mózesnek is, aki mennyire életet élt, nem beszélve arról a generációról, akik 40 évek bolyogtak a pusztába, hogy meghaljanak, mert annyira gázuláltak hozzá Istenhez. Érdemtelenné váltak arra, hogy, hogy Istennek az áldásait vegyék. Nem azért, mert hogy elbuktak, mert pont a városok mutatják azt, hogy Isten annak is, aki elbukik, annak is ad újrakezdést. Hanem azért, mert nem tértek meg, nem változott meg a szívük. És ezért volt az, hogy megesküdött, hogy odaadja a atyáiknak, ezért nem kapták meg, és ezért kapták meg most. És aztán a 21.44-ben nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy, ahogy megesküdött atyáiknak, és senki sem tudott megállni velük szemben, ellenségeik közül minden ellenségüket kezükbe adta az Úr. És ott ugye azt olvassuk, hogy pontosan úgy, ahogy megesküdött atyáiknak. Itt megint ugye ez, ez erősödik meg, hogy, hogy azok, akik, akik, akik szülők voltak. És Isten megígérte nekik, ugye Isten nagyon sokszor elmondta, hogy, hogy én az Úr vagyok, a te Istened sodákat tettem Mózes keze által ő, Egyiptomban, hogy lássátok azt, hogy én hatalmasabb vagyok, mint bármi ezen a Földön, amit ismertek. És Isten azt mondta, hogy gyertek és én bevésztek titeket arra a Földre, amit nektek szántam, és elmondja, hogy a Jebúziak meg a nem tudom, kiknek a Földjér, amire tudták, hogy egy jó terület. És ugye múlt három hete olvastuk fel ugye, hogy volt minden hegy, dom, bizér, rét, víz, patak, McDonald's, minden volt. És hogy, hogy Isten megígérte nekik, de hűtlen volt a szívük. És azért nem tudtak bemenni. Öm. És az a kérdés a felmerül, hogy az, okay, és az új generáció az volt. Hogy akik mehetők, akkor megérdemelték, hogy jobbak voltak egy fikarc, is, és nem voltak jobbak. Öm. Viszont azt látjuk, hogy a 45. versben egy egyetlen szó sem veszett el mind abból a jó szóból, amelyet az új Izrael házának mondott, mint beteljesedett. Isten itt is megmutatja ebben a versben, hogy mennyire, mennyire szeret. Ad menedékvárosokat, ad még a lévitáknak is, akiknek ugye azt mondta, hogy ne legyen vagyonuk, meg, meg gondoskodjatok róluk. A népek összeadják a városokat. Isten újra ad kegyelmet mindenkinek. Bár azoknak, akiknek ígért és nem lett volna kötelessége az, hogy ő most megadja nekik a, a, az új generációnak, amit az atyáknak ígérte de megadja nekik. Azt olvassuk, hogy békességben éltek, és minden ellenségük, aki jelenük támadt, azt Isten a kezükbe adta. Tehát, hogy így, azért ez, ez az közbiztonság. És, és annak ellenére, hogy bűntelenek voltak, azt olvassuk, hogy egyetlen, vagy nem voltak bűntelenek, azt olvassuk, hogy egyetlen szó sem el mindabból, a jó szóból, amelyet az Úr Izrael házának mondott, mind És szeretném, felolvasni még egy verset, a 86. Zsoltár 15. versét. Zsoltárak 86-15. Úrák kérdése is megvan? Megvan. De te, Uram, irgalmas és könyörülő Isten vagy, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmed és hűséged. Szóval még egyszer, ez annyira jó De te, Uram, irgalmas és könyörülő Isten vagy, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmed és hűséged. És ilyen Istenünk van nekünk, aki, aki késedelmes a haragra, és, és, és, és a jó dolgokat pedig meg akarja nekünk adni. És... És nagyon érdekes, hogy, hogy így megnézve a menedékvárosoknak így a, a nem filozófiáját, nem is pszichológiáját, nem is teológiáját, így a, a hozzáállást, hogy miért voltak a menedékvárosok, és megnézve azt, hogy Isten milyen hűséges volt Izraelhez, azt látjuk, hogy, hogy, hogy, hogy Isten az engedelmes szívet azt mindig megáldja. És annyira megállja, hogy az engedelmes elbukott szívet is megállja. Bármilyen helyzetben is kerülti el, bármilyen helyzetben is rángattad magad, Isten bármilyen bűn is van az életedben, bármilyen is bukszel, és eseren újra és újra, és újra, bármilyen kísértések is vannak az életedben, Isten akkor is újra és újra fogad. És ez a kegyelem, ez a kimerítetetlen kegyelem. És nem azt olvassuk, hogy egy város volt valahol eldugva, őrség által őrvizzve, egy magas, legmagasabb torony legfelső szobája volt az egyetlen. Hogy hívták, a fogócskában van az a vár, vagy hogy hívják? ház, háznak hívják, amíg az emberek nem lehet bántani. Hanem Isten egy tonna ilyen helyet ad. Városokat, ahol meg tudtál élni. És Istennek ilyen a helyreállítása. Nem egy, nem egy kis gyenge dolgot ad. És, és tényleg az, hogy, hogy amit ebbe a versbe is volt, hogy uram, De Te, Uram, irgalmas és könyörülő Isten vagy, késedelmes a haragra, és negyek egyelmed és hűséged. Úgyhogy... Gondolkozzatok egyrésztről a harag dolgon. Összeírtam néhány ige verset a példabeszédekből, mert a példabeszédekből mindig jó dolgokat lehet találni. Akit érdekel, az itt elolvashatja. Most nem fogom felolvasni, mert már habzik a szám. Olvasjátok el, nagyon, nagyon jól gondoljátok, haza is lehet vinni, és akkor le körbeírni, vagy elküldeni a Facebook csoportra. Azt én is megcsinálom. Elküldöm a Facebook csoportra, jó? És akkor a el lehet olvasni. Gondolkozatok ezen a haragkérdésen, hogy, hogy, hogy hogyan ti hozzá. Nehéz téma, tudom. Egyeseknek könnyebb, másoknak nehéz. Nekem nagyon nehéz. E, és és így, így próbáljátok meg így meglátni azt, hogy Istennek milyen a szíve és legyünk keresztények ebbe és legyünk krisztusiak. Nézzük meg, hogy Krisztus, hogy viszonyult? Nekem is úgy kell viszonyulni. Mit kell ebbe változtatni? Ebbe is ebbe ebben is ez nekem? Nem. Szerinténlek, kérlek, segíts! És amikor on-site vagyok, és éppen, éppen probléma van, és éppen harag így tolja így a a kart a fejemben, akkor, akkor mondani azt, hogy akkor várok, meghallgatom a lelket, meghallgatom a másikat, és áldásra fordítom azt, ami bennem van. És hogyha ez nem sikerül, és haragomban, a, haragomban rosszat cselekszek, vagy bármi büntkövetek erősten, akkor is ad helyreállás. És nem csak a haragban, hanem minden dologban. Szeretnék most imádkozni, és... Uh, hogyha esetleg valaki uh, szeretne utána akár ezzel bármi mással kapcsolatban imát kérni akkor ez az online hallgatókra nem vonatkozik uh, akkor, uh, akkor nyugodtan gyertek el erre leszek elől és, és, és imádkozok veledek szívesen egyszer azt mondta valaki, hogy lehet, hogy neked nincsen hitted, de nekünk van, úgyhogy gyere is imádkozunk, értem. És én leszek itt ebben a mike jöz, te is, hogyha úgy van. Mike is lehet jó. Ha látjátok, hogy itt foglaltak, akkor menjetek a Mike-hoz. Mike, mike nem hosszú a de nagyon jó ember. Úgyhogy, jó, ja, most imádkoznék, és akkor a misélnek vége azzal.